یا ایو الناس اتکو ربکم اللذی یا ایو الناس اے ٹولو خلکو ٹولو خلکو ته خطاب دی انسانیت تا که مسلمانان دي که کافران نی اتکو ربکم اے ری گے درق پلنا پالون کې نجتا سو سک پالی نو دا داوش واغن اولیو اے ری گے زکر پیدا کڑی ورپس دلیل اللذی زکستا زپالونکے اللذی آغازات خلقا کمچے پیدا کریے تازو من نفس واحدتن دیو نفسنا لولان دیو تولی کې ادم علیہ السلام ناٹول دنیا سبر انسانان جیدی د دم علیہ السلام اولاد دی وخلقا من آزاو جہا وخلقاو پیدا اکلا پیدا اکلا من حادثه د لفظ نادثه د لفظ لپاره زوج عابې بده نو اجازه ملې صلوات و سلام دغه څه پوښتنې پیدا دا. علماء پرمیدا پوښتنې داګه دا. نو خځه کیم پیتریکو کووالې نه کراته مکمل نه غې نو نه کیم نو کو مکمل په کې جنې اګنوماته و کې بس دا په د خپل س پ باندې ټیپان سر سره بهجوون دیره الله که تاسو دی کوي یو ش بدو ګړ نه نوربه په کېله تاسو د پراخیرې ږی رستبره شي و خلقاو پیدا کړی دا من حاد دی نفس نازاو جہا بیبید دا و بثاو خوار کلی دی من هم آد دی دوالونا رجال کثیرا سالی دیر و نیسا ان کثیرتن و خزیدیره دی سرم کثیرتن لیگه زکا خزیم سکا می ندی دوالو سره اپستهخواه کړي د دیزمکه کې من اوماده د دواړونه ررجالن كثيراً سړی ډیرې او سړی ډیر ونیسا نهښځې ډیرې و دقللهله ېږه دغله تعالانهته سا الونه چې تاسو یوبلته یو تر په سوال کو د حکوکوو الحکوکو دوې به په وسطته د د الله بندې فسیله وښدای ته او خلک به ګراد د شر د بووی ولا خبرم کوي په خدای بشي او پتا بشي دا سبنوي په خدای بشي او تراله کوشش وکړه دا غي نه ورسته دا ګناوال خبره ده په خدای بشي او پتا بشي الله او دا خدای نه پخپل ویریږي جبل پیراوي پخپل د نېریږي او بل پیراوي نو ځکه مکه وای چې کم خدای باندې بل يروي ته خدای په وسیله دا خپل وسیل حق حق واړې خپل حقوق واړې یو تر بل د حقوق سوال په وسیله د الله یو بل نه کوي نو دا خدای نه خپل مو یې راګيبل پیراوه او تقللهله وې ک داله تاال لا نه الذيجیازه ت تتصالوله چې تازه غواړی حکوونه اوبلله ب پداوهې ت دا الله سرهول اررحام وېږې د کټ کوولو راحمونونه او تقلله د پاغې بندې تې وال رحامقطټال اررحام د تولی کې د غور د دی د مات کله خزرن هم د دې سړينه الله پیدا کړی دا ابتدا کې نو ټول یو مخلوق دی یو انسانیت یا یو ذات نه الله خواره کړی نه یو تربل رښتې مکه کټ کوي رښتې کټ کول د حرام نه اه هوا څنګه راځي زو راځه زرا کومب نو وی رجا د کټکولو غریشته نه رشته ما کټکای او رشتہ کټکول دا رشتہ الله جل جلال او پیدا کړه نو دا الله جل شانو سرون خطايا الله تا خوځه پیدا کړم د مخلوق به ما کټکای نو الله ته اوپر ملته پدی باندې خوشاله نه چې کوم خلق ته کټکې چې قیامت پرسه کې د خپل رحمت نه کټکم د جنت نه محروم کم نوداات سا و د مور سره نه لږې او د د پلار سره نه لږې د تر سر نه لږې د ماما سر نه لږې خوړ سره نه لږې دا سګ نهګونه ده سره د عمر برکتت خمیږي د ریز برکت خږي رته اټکول دا غونه او كبيرره و کې نو دا کار غ دی په کار. والارحاما ويرقي اد کټ کول درشتونه ان الله یکنن الله نو کټ کول نو يرګه می کټ کاه د عید عذاب نو يرګه ان الله یکنن الله تعالی کاناله کوم د پتا سو باندې رکيوا ساتن کې الله مراقب ده ساجد اعمال محفوظ کای الله تر ټول ارسو اغاخاری خو الله تعالی تاسو اغا صبر کړئ ورپسې بل امره انتظامی د معاشره متعلق واات الی اتا ما اتا سو ورکی الی اتا ما یتیمانانو تا اموالهم د دوی نو یتیم سراتوي یتیمه غته وی چې اغا نابالګه یو داغه بلار او پاتشي نو داس انسان د سو لیکي یعطیم ویلی کی گی چه پلاری مدیسی را بگت یعطیم نوی دنیا یعطیمانان بی بیاقو دنیا اڈا کدا نیعطیم چا تا ویلی کی گی چه اغا وڑو کهی او پلاری وپات شد وعاتو الیتاما ورک یعطیمانانو تا اموالهم مالو نددوی وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيسَ وَتَاسُمُ بَدْلَوِي خَبِيس مال لرا گنده و حرام مال لرا به طیب یی به د پاک مال سره د حلال مال سره لیتم مال خولل دا خبيز دی دا مګد وړه دی طیب مال سره خپل مال خولل حلال دی نو دا سم کوي چې دا مال استار پر خبيز دی په نسبت سره تا توي خان دا نه جته د یتم مال ګنده شي نه په نسبت سره چې تی خرینو خبيز دی خپل مال چې خرینو دا حلال دی نو دا سم کوي دا سره ګډ وړکې اغه یو د نغل لسروټه پخه او تا سلس نو خپله یرو ډای پخوائ خلې موافسد کم چې دوی میپاره کې تر شوو هغه کارمه کوئ ی خپله ځین نو پدل ځې سواب ته او چې یم بې واه ګاډی به وکو او بر ترا ان والله ته تبد دلو خبيسه اوته زمګړ وړه خبيسه او ګندابد توې بې د پاک سره والله تا کولو تا زومقریر امواله هم معلو ندي اموام په داسیال کې چې او کې معلو ن خپلو سره امواله هم منظم من الله اموایکم کې چې یوځای کې د خپلو معلونو سره. ان هو يكنن ذا كارجه د کان حوبن كبيره د گنالوي اس من عظيما حوبن كبيره اس ان خفتم اور بسبل د تيمانالوجي نکوم متعلق حكم ذکرږي اِن و ان خفته مو ګته چری تاېږ الله تو کې توفلیت تاما ده چې تااس انصاب وونه کې فیت په چې تیمانانو جک په باه د یتیمانو ج کو کې پهنی کا دغې کې چې سرینی انصاب دوونه کې پین وای ان خفتون که جرې تا شېږې الله توکسې تو, تو کوئی کی ناغی سر بیاسو فنكحو دا چې تا صبح انصابونه کې فیتامه پ الیته فغ نه کو ی تیمانانو کې نوغی سرنی کممه کو بیاسووکې فن کې خونی کاو کې ما د غځان او سره به لکوم چې خ ل کې تازهته می ن تواب لكم جه جایز ویست آسودا پارا مینن نسای ده نور و نو تواب بمانا ده جایز هم سیده جایز فَٱلَّتِي حَوْلَهُنَّ تَصْنَعْنَ كَمَا أَحَلَّ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ فَأَبْلِغْ كُمْ جَائِزَ ٱلْإِسْتَأْذَنِ بِهِ ۚ يَا حَلَّلَ لَكُمْ حَلَالِ ٱلْإِسْتَأْذَنِ بِهِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ دُونَ أُرْخُزُنَ غَيْرَ ٱلْيَتَامَى مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا غَيْرَ ٱلْيَتَامَى دَ يَتِيمَانَ عَلَوَى مَسْنَ دَو دَ وَسُلَاسَ أُدْرِ دَ وَرُبَاعَ سَلُور, سلور. سالور او درې درې او درې او درې جوځا کی شپا غو نو شپا غو سالورو لاس او سالور سالور جوځا کی اته او لاس او اتل اس نو خاروج وی د اتل س سرنیکا جایزه د جو په نسبانه اگای تکرار مني تکرار مني او داو بوانا جم اسرالی نویدار ټول راځمه یو ډبل ډبل ايكون او تلل او شي اغان تکرار نه مني هغه او سالور نو شو او دوا نو نور افیز وي شي اغان کې یو ډالا هغه وی د نخص راځي اموغو یاره به کلام تبغورې د صحابه او عمل تبغورې د نبی اسلام احادیث تبغورې نو موږ یو سره سیوان راډیو په دې مدرسې کې وی شي خو نه کوئی دوا درې دوا درې درې ورکانو سمدلابو دوا دوا درې درې ور څه مطلب چا دوا ور کا چالا درې ور کا مطلب ني چې دوا او درې درې شپه کې وی دا مطلبې ور کين چا دوا ور کا چالا درې ور کا نورو अशोक دې دوا کې अशोक دې درې کې अशोक او پمانه نو <متنى> م دو دو دوه کو لاسه یا دری دریو سرنییک کوئ وروبه یا و په ما نه د او د نویا مانا به کوئ یا سورو سور سرسه کوئ خولی حظه الته کې انصاب نه شي کولی زلم کې خپل خوشادبرابرول دا جایز یا ظلم حرام دی نو د حرامونه د ځان بهچکو د پرتیمه جمه کوه او اغې کوسه او بس ت شته نو خپلو ضرورییتو پرکولو د پرونور د خدا بهله زانانودي که دوه کوې که درې کې در در او کوو؟ لوور سر یعنی سلوور کې قدرې کې او دوه ی په نو کم کوم چې سړی کې دوه په کار دی او بیا که زلم نو چې نګه د اتتیمی په صورت کې الل و م کو نوکه چری د دو په صورتت کې ز نو بیا و بیا هم داسې م کو بیا یوه کوئ په ان خف که چری تاسو یاې د مانان الله وکم یاېږ الله تالو دا چې تاسو ب د عادل نه کاروانلی د انصاب نه به او ان صاحب خوشرت نو لحاظ په واحده فن کی هو واحده واحدتن حره واحده فواحده فن کی هو حره واحده دی وی سر نکاوګه دا حر لپس مزه کو لگا او پر سیرست راغل او مملکت یا وینځه نو کې وسره ظلم کيو بیم د وکړی د ریکړی نو نکای جائز ده او شریعت وایدا سین دي په کار نکای اغه جایز سوا خو جواز ل غیر هيده زکه دلته کې د امن اچ دا ل ده هيده د ظلم د وجه نه نو چې نه کایو کړه نه جایز سوا خو کراحت پکه په اعتبار د غیر سره د چې اغه د ظلم کوي دواړو سره یا یوی سره ظلم کوي نو کراحت ل غیر هيده زکه دلته د امنم ل غیر هيده دا نه دا. دا چې دوا اغه نه جایز دی دوا د سړی دو پر چې ظلم ته کولی شو د ظلم د وجه ناجیز دي ظالم انسان دوا کړی نو نکای جائز دا او دا کراحت د غیر د وجنه نه د ظلم د وجنه نه نو نکای جائز شوا فاین خفتم کچره تاو شریږه الله تعالی دا چتا سبعدل اونکه په حقوق واجب او د دوی کې فواحدتن نفس نکاو کې یوې ازادي سرا او ما یا غوینز سرا ملکت ایمان وکوم چې مالک ان شوی دي خلاصو نو ځان کې کومې سلسلې شوې دي نو د ویزه حقوق انتهایی اسانی اغه اسهلی به د آزاد خزنه د اغه احکام چې دی اغه اسهلی اسان دي نو هغه کې او بیا یو کې د بینصابه احتمال نشته الله وک ظلم نریږي نو یو کې یو کې بس ظلم کې ظلم خو به دوچې نو بیا وي سره کوي او چې څوک ظلم کوي حدیث کی راضي جاء او وشک ماعون حدیث کی راضي قیامت کې بد اساس راص دایو طرفه پتر سی ګول پترس به مطلب کوب وای فاین خیف دوم کچره تاسو رنګه الله تعولو اه فالله تعادلوا دا چې تاسو باندې نه حقوق واجبو د دوی لکه مہر و حقوق دې خزې نو فواحدتن تاسو نکاو که یوی آزاد سرا او ما ملکت یا وینز سرا چه خیلا سنستاسو مالکان شوی دی ذالکا دا خبرا دا وینز سر نکا یا یوی سر نکا جدا ادنا دا اقربو ادنا اقربو دا دیرنیز دیدا الله تعولو دا چه تاسو ظلم اونکه نو اللہ تعولو تعولو دا علمیل جور ظلم تولی کی اللا تجور دا تاسو جور نه کې ظلم نه کې اوواز یې منا کله الله تعول الله یزيد عیالکم علیکم دا چی اغوال در باندې سیوانیش نو بیا دا خبره چې هوخذہ منسوب بندی دا جائز دا کنه ناجائز دا خبرې چیړلې شیدل تا نو دغه خبره د اولاد د بندښت پره منصوبی کول دا نه مطلقاً جائز دي نه مطلقاً ناجائز ناجیز لالعوارض شرعیه دي مطلقاً ناجیز ندی بالکل چی ناجیز دی بالکل لاګر او دا مطلقاً جایز دي دام ندی او عوارض مخک معصوم ده یا زنانه بیمار ده یا ډاکټر وای نور گنجائش نشته نه په داس صورتونو کې د دغه د عیال د نزیتو له سوچ کل چی اولاد سیوان شي زناتا مسلیدینو بیا دا گنجائش نشته نو یو معنی هم شوه دا ځاړوم بیا معنی اکله یاده کې راکه دا اقف په یو نکه اد اقره بورډیر نز د اللهتهولو دا چې تاسو زولو مونکه ظاللی من نشه بس د دغه د پډیروا شبله